Як вінки плилати з квітів, Розлучили люди нас. Ми зітхнули, розійшлися І не стрілись по сей час. Ти давно вже вийшла заміж, Одружився вже і я. Ти щаслива, я не знаю, І ти не знай, любов моя. Я торік, минулим літом, заїздив в своє село. Завалилась рідна хата, рідну греблю рознесло. Я не знаю, мабуть, греблі жаль зробилися мені. Там, де ми танки водили, жалюбні я склав пісні. Кажуть люди, що недавно і ти приходила чогось. Тобто ніч чиясь ридання спонад озера неслось. 1906